Uneori avocatul își aburește clientul și face jocul părții adverse, altele ori judecătorul nu aude cererile și argumentele dumneavoastră. Pentru cazurile de acest fel, este bine să cereți înregistrarea audio a sediincelor de judecată. În baza dispozițiilor articolul 211 alin. 5 cod de procedură civilă, la cerere, părțile pe care ți le-ați acestora. Pot obține o copie electronică a înregistrării sedintei de judecată în ceea ce privește cauza, anunță tribunalul București. În vederea livrării copiilor electronice ale înregistrării sedintelor de judecată, părțile vor prezenta seceriilor tribunalului București solicitări scrise în acest sens, la care vor atașa un mediu optic diviz, nou, sigilat.